Lekan Ramadhan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Wa salatu wa salamu ala rasulina wa nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neka nizmi nahvala izahvala Stvoritelju gos i gospodaru svjetova i neka salavat i selam na našega poslanika Allahaovog miljenika Muhameda sallallahu taala alejhi ve na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijedi pravi pude do sudnjeg dana. Ovdunjalučki život je mjesto ljudskih iskušenja i nadača. Uzvišeni Allah subhanahu wa taala stvorio je dunjaluk takvim što znači da ga ni stvorio da na njemu Uživamo da se na njemu odmaramo i nije ga stvorio za rahatluk. Ljudski život na Dunjaluku ispunjene različitim iskušenjima, nedačama, tegobama i problemima. Postavlja se pitanje kako čovjek da se nosi s tim dunjalučkim nedačama. Kako da ih što lakše podnese, a da ne padne i da ne bude slomljen. Nema sumnje da nam jedino vjera prevaziđemo životne neđače da se la, da se lakše sa njima nosimo i da ostanemo jeli na nogama da ostanemo postojani Allah subhanahu wa taala čovjeku daje različita iskušenja u životu ta različite neđače i to iz različiti jeli razloga neda će su i iskušenje za čovjeka, neda će su ičišćenja od grijeha, neda će su i kazna za čovjeka. Mi smo svedoci da mnogi ljudi pod pritiskom životnih problema, pod pritiskom životnih nedaća posustanu to ih slomi u životu. I vrlo često posegnu za onim najgorim. Neki se odaju alkoholu, neki drogama, neki se odaju jeli e, i drugim poč, e, pošastima ovoga života. Zato je naše pitanje kako nam vjera može pomoći da lakše prevaziđemo životne nedače. Prije svega vjera nam daje snagu, jednu neistrpnu snagu. Da sve životne nedače lakše prebrodimo i da se lakše s njima nosimo. Na prvom redu na prvom redu vjera nas uči da je ovaj svijet prolazan i da će s prolaskom ovoga svijeta proći i sve njegove nedače. Vjera nas uči da ovaj svijet nije stvoren za vječnost, da nije stvoren, da na njemu uživamo i da se razrahatimo. Postoji onaj svijet, vječni svijet koji je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za svoje robove, a na ovome svijetu u stvari samo zarađujemo onaj svijet kroz naša djela i prolazimo kroz svata iskušenja kako bi postigli jeli, Allahovo zadovoljstvo i Allahovo milost. Vjerovanje u Allahovu djelašanu određenje je jedna od stvari koje nam olakšavaju životne nedače. Jer mi vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala sve odredio, sve što se dešava i sve se dešava jeli, s njegovom odredbom i s njegovom voljom. Tako lakše podnosimo sve ono što nas zadesi. Znamo da je to Allahova odredba, znamo da je to Allahova volja. Zato kaže poslanik alaih salatu wasalam, Ono što čovjeka zadesi nije ga mogli ni moicići, a ono što ga mioišla nije ga moglo ni zadesiti, to nas eli uči da budemo e, zadovoljni Allahovom odredbom. Da budemo pomireni sa onim što nam Allah dželešhanahu odredio, bilo da je dobro, bilo da je zlo. Također moramo znati suštinu i bit ovog dunjaluka. Ovaj dunjaluk kod Allah dželešhanahu ne vriedi uopće, zato ne treba ni da vriedi kod čovjeka. Ne treba da vriedi kod čovjeka. Jer kaže poslanik, a.s.w. da ovaj dunjaluk kod Allaha ne vrijede nikoliko je krilo obične mušice. Zato kada izgubimo nešto od dunjaluka, kada nam propadne i metak izgubimo nešto što nam je drago i milo, treba da znamo da to nije u stvari naše vlasništvo, da to pripada Allahu s.w.t. Ta Isto tako, vjera nas uči da se obraćamo Allah subhanahu wa ta'ala svim nedaćama, da se na njega oslana oslanjamo, da od njega tražimo pomoć. Zato nam je propisan namaz, zato nam je propisana dova, vikr, spominjanja Allah subhanahu wa ta'ala. Sve nam to daje snagu da izdržimo životne nedaće, da se lakše sa njima nosimo, da ih lakše podnosimo. Posebno je značajno uh, ono uh, jeli, uh, što je najvažniji temelj islama, to je namaz, da se čovjek... Uh, redovnim namazom ili redovnim obraćanjem Allah subhanahu wa ta'ala duhovno osnažuje da traži snagu u namazu, da moli Allah subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti u njegovom životu, da ga ne ostavi bez podrške njegove. Također, veoma bitna stvar jeste Dova. Dova je srž ibadeta. Dova je snaga jednog vjernika. Mi, kada upućujemo doba Allahu, subhanahu wa ta'ala, mi se obraćamo onome koji je svemoćan. I to uvjerenje nam daje snagu da će nam Allah, subhanahu wa ta'ala, pomoći i da ćemo izdržati sve naše životne nedaće. Isto tako, vjerujemo da je ovaj svijet privremen da je prolazan i da ćemo se naći na onome svijetu u vječnom životu, na hiretu. Zato sve što izgubimo, i bilo koga da izgubimo na Dunjaluku od najmilijih trebamo čvrsto vjerovati da je to samo privremeni rastanak i da ćemo se susresti kod Allaha subhanahu wa ta'ala u okrilju nje, njegove milosti, naravno pod uvjetom da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, pod uvjetom da budemo odani Allahu subhanahu wa ta'ala i da slijedimo poslanika Muhammeda alaihe salatu wa salam. Isto tako, od onih stvari koje nam, jel, olakšavaju životne nedače i s kojima idemo lakše kruž život jeste činjenica da ima ljudi koji su većim nedačama od nas. I uvijek trebamo gledati ljude koji su većim nedačama i u većim nevoljama, pa će nam biti lakše da prebrodimo prebrudimo jeli, naše životne nedače i probleme. Isto tako, pitanje zikra ili spominjanja Laha subhanu wa ta'ala Vjera nas uči da nikada ne zaboravljamo svoga stvoritelja, da ga se stalno sjećamo, jer kad se sjećamo svemočnog, sveznajućeg, onoga koji, koji može pomoći svom robu u svakom momentu, to nam ulijeva nadu, ulijeva nam snagu i smiruje naše srce. Zato kaže, jel, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, zaista se spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala smiruje, jeli, smiruje se ljudsko srce. Vjera je najvažnija u životu jednog čovjeka. Vjera je izvor njegove snagi. Vjera je izvor njegove ustrajnosti u životu. Sa vjerom i uzalaha subhanahu wa ta'ala čovjek će lakše prebroditi sve životne nedaće. Mi u životopisu u praksi Allahov poslanik ali imamo dosta primjera ili koji o tome govori imamo dosta e, slučajeva iz života ashaba radijallahu taala anhum koji nam govori kako su oni s vjerom, s činom imana, sa iskrenim odnosom prema Allahu subhanu ve taala kako su se nosili sa životnim neđačama I kako su sve te životne nedaće prevazilazili uspješno iako su oni imali mnogo je teža iskušenja od nas. Zato neka nam vjera bude izvor naše snage, izvor naše je pomoći i neka nam vjera bude pomoć u prevazilaženju naših nedaća.